اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي الا بالله ولا اعتمادي وما توكلي الا بالله انهو من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك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 أما بعد يكون الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقمتوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم جماعت داروا أغناء ياغن شكاليء اللهم الله جل جلاله في دعوات اي عبادته تونا پر نیمه کابونت و ان اد درسين چه پاتم هافر دو تا وازوم سد ان شاء الله کي ست بويم رحمتي له الله جل جلاله وجل شانه بقيسته بها پر فراال و چه انتخ ياونه كالومه استه ايو ممرانسي ايو ماكريسوره س الله جل جلاله بنيته ني چيندن Rahmeti Allati per kum njerëzim kët botë kurse 99% rahmeti datit por Robin e vetë kalon për ditën e Kiametit. Na famse çka ka kriju Allahu dhe ljalaluhu vejalla shalu. Njeri e gjinë musliman jo musliman ku diot. Kafir, musliman njeri, kafsh insekt ndëti mbi detin ar, mbi arn tok, nën tok. Të gjitha përkundën edhe knaçën i jipët gjijë fëmijët edhe aja rusha, edhe aja riu femën edhe ajo lkoja femën qëka ka nëmë përmërë pa pasi së nëzgini të akon të nëzpani të akon e rritë voglin e datë dhe qatë një përçim të rahmetit Allahu gjëllë gjëraluhu vë gjëllë shalu ta nëzë e nëmë përçini ka pregadit Allahu për ditën e kjahmetit këto ishin fjallë për e fjallë me që janë folë së një javë ndërë كيف تسترا؟ يونس الله جل جلاله يقول في تفسير سوره الزمر الله جل جلاله وجل شانه فقل يا عباد الذين اسرفوا لا تقنطوا من رحمه الله هو محمد او رب فالله جل جلاله وجل شانه تسلب لمن تتبروا من ذنوب فليكن دروا دغات من سميسه الراثه مسلغوني برحمه الله جل جلاله ان الله يغفر الذنوب جميعا الله يفش ذنوب تجفا jala te gjitha i përmish gjonat e mëdha edhe i përmish gjonat e vogla do thot maz besimin nuk i fshin as gjonat as voglat aty që ka besim kur se ai çanç musliman Allahu jallaluhu me këtë ayat ka tregu se u li fshi gjitha gjënat inna allah la yghfira yushrake bih wa yghfiru ma dun zalik kuran e kerim ka thon nuk e falet shirki nuk e falet o naqe nuk ja falet aty që ka thon ka më shumë se li zot kërse qerve që mjofi një jaufali gjunate më dhoja edhe të vogla si të i plësojnë kurset e faljes normal. Si të i plësojnë kurset e faljes. Me fjallë qera nëse, atë janë të interesuar për vetëm e jaufali unë gjunate. Nëse ato kërkojmën e jaufali gjunate, jo në më njërë pa ushalë. Jo pa ushalë, shka të duhën e baj pra, Allah u zhëllë e zhëllë u pëjfalë ka gjunate, po gjunate bom, ashtë fjalla rëshqitjes, kamës e rëvrarjes të në gjun الله جل زل جلاله الجلزات فالس نسيته بلسان كورسة فالس أفلا فاقرته من رحمة الله مصدر جلاله ورحمة الله سهل جلاله إنه هو الغفور الرحيم أي أش فالس أي أش مشيروه وكان بالمؤمنين رحيمة سورة الأحزاب الله جلاله جل جلاله قفنهن فر مسلمانة يام مشيروه فرا اكساك بجلالة جلس في المسلمانة في المسلمة فالأكسي يأنثانة في النورة الله جل جلاله وجل سأله فلنسمتال ابن عباسي رضي الله تعالى عنهما وفل رسول الله تعالى السلام كسي كفان من حديث إن ربكم تبارك وتعالى رحيم وأنه ذلك الله يوهي كفن رسول الله عليه الصلاه والسلام بريونا اشمشروث اشمشروث بالرحمت بيو ان الله تبارك وتعالى رحيم الله جل جلاله وجل سعن بيو اشربا اشمشروث من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه واحده برميثان من يريوت بسمطار فالله جل جلاله بيتي اقام وشير النبات بسقري بيضيا ورتتو بيورتتو ما ارغون فلو هاشم تاعش ورتيت فرا الله جل جلاله ولف امره رسول الله عليه الصلاه والسلام دفنا سيزان سساك يفوناش شارت صافي يفوناش لي برتا كنتو كا فون كشكا دشير ميديت فرحوتيام صاحش جال مبجين انت يوش ريشي كان يكويدس ومن هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه واحده Kush mendon prej ujsh me bani të mirë, edhe nuk e kanë. Kush mendon prej ujsh me bani punë të mira, nuk e kanë. Nesë lën mendim, me ban. Edhe ka mbyl, nuk e ka vepruar. Ka thon Allahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu jelle jalaluhu yashkon ni sabab. Fundave, fundave kjo, kjo vjen prej sav, prej rahmetit Allahu jelle jalaluhu ve jelle shanu. Kemendum me dhamir, ka thon vat me ma vati me çense. Ki kshap me qenë se isha pasanik, kam pas një poplëm i amështru rrugët e fshatët, shtu ke fëmë, edhe ta ka dash zemra ke të pur përë, përëse në kërë realizu, njëse vapë e ke, në sahipën tajmë dhe ditën e këramit dhe gjenë një të mirë, me pas pas edhe une i kisha ronë një fukaras, të dhe s'ke mund më realizu, njëse vapë e ke, me pas pas shëmë dhe të kisha shku të vizitu një të muar në spitalë, Nuk e mujtë me realizu, tu ka shkru një sevapë e vizitës një të smutit. Bëndën e kë pasmirë, një jetën e kë pasmirë, s'ke mundë me realizu, shkru të një sevapë, nga rahmeti Allahu gjëlle gjëlalu, aje ka vendosë që i robit vëtë muslimantë i mlevën shumë sevapë? Aje ka vendosë që i robit vëtë të kefës letën e vëtë me sevapë ma shumë se më gjënohë? Aëtër, rëmën në hëmbë bëhja fa amilaha, aje që li me ndonë me bonit mirë d edhe me ndonë edhe qënë vend shemë për i bimë që jemë në të vazhdojnë që të shka i takëm e ka bon men me bon i punë edhe e ka realizu ka dalë me ten fushën e zbatimit dhe të kutibet lehu a shrua hasenatin ila .000 .000 i se për amijat i dheat ka fanë i shkruon ati dhe të të vape përshka këse këto kurani kërimi garanton dhe me ndzahabin hasenet i falu a shrua e mthaliha ku shë banë mithmirja paguim me dhejt edhe ma te për derin statshin, e më të e përse së të qimë nga rahveti Allahu Gjelle Gjelluhu e Gjelle Shalu kush i shton në këtë dënjot mirat a ka fi kush i ka mundësi me ngrejt gjisin me thonë po edhe unë i shtoj të mirat s'ka mundësi për shka kësa shë pa mundun ajo që i shton në këtë dënjot për kundra zi të dëshirës njeri u të bilash hara me një mënirë prej mënirave së kur ka mata për shembl amin njëmi mark t'i kë Kemi ndëgjuhu që i njerëzit që ta është popullojnë e lënë me zveti muslimanët E sidomos gërëra të e reja cila a ka për biznisi E cila a ka për biznis në realitet me haram i thojnë piznis A sa i nuk i thojnë biznis mo Përja halipë kënë një një një qëtëri dhami 20.000 markës i këtaj 25 për që ka qko E tani kërës pëmuj ka me jaksi për qa qko për dash ka me jaksi 30 Kërës pëmuj ka me jaksi mod mod modit, për anë amëzbotit për edhe për më ndojë këse për din di shka ta o dhe shka se pa në ditë generatat për para Allahu akbar nuk e kishin ditë generatat për para ata është ti e kimësu këta kësa i dhënë ribal muda të sinin Allahu me kuran haram e kabo vika harapin jahilije ja lipke harapit disa dhirhem amin nimi dhirhem për më bëmduhën i thëjke po sitë mi kësa ish nimi e një qinë dhe këhani Kër vike mas një kohë, të ike në smunda me t'i bon kohën e aktu, të aktuë, të kja një maj. Kër t'mi kësa ishë mas 6 mujtë dhe një mi e diqim. Mas 6 mujtë dhe vike të ike s'ka mujtë me t'i pregadit, s'ka problem. Mas 6 mujtë dhe kër t'i miksa ishë di mi. Dheri kur shtu zgat ke puna, dheri atje kur u ban shte qmimi i njeriut, sa ka mate ati, të ike ti i mor obje. Ti i, i robje me dhe mirë këshitë kënë për zasi hajva. Që Kur do jo, nuk ka çelën për vakt të çaj, kjo kurkull nuk çon për vakt të çajje. Robni. Pranuk mundet njeriu këtu me ishtu, nuk i kanë nuk ka asnjë kompetencë te arti kurse. Allahu Jellalu ka banë përtihë, e më më dhan një të mirë dhe realizon atë, e realizon ata, ti hapun ti është 710 deri në 700 nga mëshira e me, kam kam dëshirën që ditën e kiametit të shoh me sevap më shumë se me gjuna, edhe unë jam i interesuar që ti Ma kjo thave la ilahe illallah muhammedur rasulullah kalesh jannet ditën e jannetën tim ditën e kiametit Allahu gis musliman ve inshallah na asij be avdan. Wa man hamma bi sayyatin fam lam ya'malha kutibat lahu hasana. Ne tkon drën kushë mendon me bani pun të këqen kët botë. Edhe nuk e realizon. Nuk e ban, nuk vepron. Po për shembull shtratin e natë, njeriu kur dalë drita kam e pa ho jashta ta takoj ska kam i thon. Ai tash shohim çka kim i thon. Ai e shefun e kurta ta takoj ska kam i thon ati. Kamia mor at i ftirën. Un e kam e pa ai katuniare am ska kam i bone ka kur azat e i ta znatet nesër në pazar ata. I mendon keq gjë do bun ama kur dilën nesër thun po qadal e falni amë mir pse ti po bune. Nuk i thon gjon do ta porbi edhe kët. Duke realizon kuti bat lakha hasana Këtu ka me të shkrujnë sahifën ka ndër një e mirë. Këmë ndu me bon keqë, po s'ke bon keqë, ka me të shkrujnë mirë. Nga rahmeti Allah unë bitëje. Dhe në vëmë nëhem me bise jetin familëha, kush banë menë me bonit keqë edhe realizon, del me ten, dele banë. E kam boni jetë filonin me ngushtun pazarë dhe del pazarë për një me ngushtun. E kam boni jetë në nësër kur të shkojnë lëmërë, Me e livru arën teme edhe pak për ullës Me e livru arën teme edhe pak për arës kujshies Me shidë në pazar pak me mod drejt pak me mod shtrem Me shidë në pazar për gjek sa shka nuk gjek Me shidë në pazar atë shka gjek për atë shka nuk gjek Dhe e bot i qizme shkrijesore me shidë Shtu e kam vendos edhe del për nimen pazar që shtu me prën Allahu fa gjëlle gjëneluhu ve gjëlle shanuhu qëro në gjuna, jollai të thonë 3700 po në gjuna. Në rregull, në sefafe ke menduar e me baurë e ke batu ka vënë 700 sefafe. Nitje që ke menduar e baurë e ke baur bota hipat në gjuna. Pra shtat cin mejan krahasim ndërtimit murit gjunave tua edhe ndërtimit murit sefafeve tua. Në rregull. Këh hadisi jo do vazhdon edhe pak. Ajo që xhamati duhet më jafal tudivesh te krijes edhe veshin e zemrës, asaj që në hadis po vën tash. Po të thaj për për për më më rapa dhe posom. Në krasim më ndërtimin e mura dhe tua në gjuna që i kebo. Nja e ke mendua dhe e kebo një gjuna. E ke mendua dhe e kebo një të mirë një 700 mire e ma të e për. A shpjala e ke mendu një gjuna dhe e kebo një gjuna. Që ta shjatë ja veshim flaha, sa i shka po venë hadith. Sa, au jem më huha Allah, ose ta fshinë Allahu gjelle gjelalu huë gjelle shanohu. Shtip, mësë me pasë në masë gjumohë e me falë, së prishë punë mundë shumë me shku të shpia. Dersi ka morë fundë. Kushe ka të qartë, e ka të qartë për gjithë mënë. Për çka kësë e kjo fjala fundin këtë hadisë, a shumë me rëndësi, do të aksa edhe një herë të masë. Kushe me ndonë një të mirë me e ba dhe nuk e banë, Allahu gjëllë në zëllalu jashlun një sevapë. Kushe me ndonë një të mirë me e ba dhe e banë Allahu Jelle Jelalu jashkrujnë vëtë se vape dheri satshin Kushe me ndon një të keqë me bo dhe nuk e ban Allahu jashkrujnë një të mirë për rahmetin vëtë Kushe me ndon me bo një të keqë dhe në realizon Allahu Jelle Jelalu këtën jashkrujnë një gjuna Au jam huha Allah Ose jafshi kejtë vëta E ketë qartë me ndojë si musliman Se nën hijen e tëllit zotje E ketë qartë si musliman Se Allahu i jotë në bitëshirë si i jotë Kryusi jatë sa dhe ahmete edhe sa ku i destari mira shëmbiteje edhe prime me tua. Vajzdo në hadisi edhe disa fjarë. E ka përfundu me fjarët ma tamla të cilët duhet shkrua me përën, me përën dhe në njëshët, me përën dhe në harët, ka fërën. Wala jahle ko hinda Allahi illa halik. Ka fërën të Allahi ju nuk bërët hëlasht që të kushë, për dhe sa ishka e ka vendosë më bërë hëlasht. ku ka njëri ku ka njëri shka ka vendosë mu bërë hëllash ka dhe nuk bërën hëllash nuk shka tron përveç të ato shka kan vendosë me bdek shka tron përveç ative shka kan vendosë me hin vërë shka tron përveç ative ati shka kan vendosë me hin gëhannem shka tron nuk shka tron që të kushin nuk, nuk bërën hëllash gjëmate e karajnë dhe më pit ka dhënë apotit dhe një shemë dhe lpiktive na nuk e kuptojnë kushan shajnë A ke vakët me prid veç A ke vakët me prid Kush janë ato shkadojnë me shkatrubet vetër Kush janë ato shkadojnë me vdek shkatrua Kush janë ato shkadojnë me ju të dorëzua laud në momentën e fundit Pase vate Kejt janë ato njerës të të përtësinet Kura një kerimi ka folë me një vend Një atri fjalë me një ajet E ka smjegu sistemi në kësa i shoqërie E ka smjegu statutin e dhe programin e punës të kësa i shoqërie E ka smjegu statutin e dhe programin e punë kur ka kërën i dhe adhuk këra a ka dhe të hulë i zetë u bilisëm kur tja përmendësh mos se je e keq edhe ma shumë këk forësot edhe e vazhdo në rrugën gjuna pëse kështu e bojnë Sënit, a thu prej pëtëllës bazë fillojnë fër, a i të të më kaldojnë mua edhe e vazhdo mos e e ke kega bir nuk jenë rrugën e drejt nuk jenë rrugën e drejt kur të fush nuk jenë rrugën e drejt Nuk e qëllën qëllën rrugë ja ki tregu edhe prej qëllës rrugë përdo me nëzirë po e qëllën personin se kush pifullë qëtë personin se dënë të në nuk e dënë në përmet ati dhe rrugën e Allah Pra të s'kemi ardhë dhe të shembulin do t'i bim shembulin Shembulin e sotit që të taselin për këta e kemi në sahat në sahatin e dorës Ati ku data sot nga e tregun datën 8 të mujt marës do të në tetë të mujtë marës, të të mërësi, fësta munafikave, fësta dhe ative, fësta ative që në dinë kanë shumë pak njërë, fësta ative të silet kur të ju tregojnë se se keni në regu, Allahu gjëlle zëlalu u ka fonë, ju hipi notin gjuna, ju hipi notin edhe ve batisin vetën edhe ve ma thalë se sa kanë batisë, të të mërësi, festimi i bajramit nënës i të kemë dhe disa fjallë pak kemi thonë edhe sot me sigurit dhe përsojmë pak sa duhet me thonë një tufljule nënës për të jetin mars një gjaket një këstim gruës për të jetin mars me shku të nusja rejë se të në kemi zonë me a ja festu, me a ja uru të jetin mars Me shku 55 persona, 35 gradë, 20 burra, me a fesu nusës retë për sa zonën, të etin marës. Me shku me a quri përstan për të etin marës. Me shku me a quri bëndë njerë për të etin marës. Me shku me pat smutin spital për të etin marës. Ku shku a ki të etin marës? Ka e ka, piku e ka pëda të lingjën ki. E ku i fes ta kjo? E ku i fes ta kjo? Shka të bashkën ti e me ta, në të lënë feje e ti, kushe ka të shpikë këtë azu. 8. Mars, nusës me shku me auru, 8. Marsa. Festën e ku i me auru, pra? Festën e 8. Marsa, po, e në regu. Festën e 8. Mars, e kanë shpikë ato njërës të cilët e kanë hudën dherën e nusës, e kanë hudën dherën e gruës, e kanë hudën dherën e qikës e kanë hudhë në Atlantik me fluturimin e aeroplanit përmë bëj Atlantik, ndërën e asaj që në këtë botë e ka femën, e ja kanë saktu me sëmra mi një ditë asaj, me javon të drejtën e vetë me shku në punë në shkollë, e këtë di unë ku me shku, me shku ku ndër një harën zdi me kësi, prapë. Edhe nusja jote pra, që ja ke nderu, ja ke uru të etin marës, me sigurisë edhe ajo dhe të shkoj e ka ajo kultur, e cila verit edhe ver zëtën një ditë më të mëtë dhe të i bojë ndërë. Se ato shka e kanë shkvik të etin marës, kanë qenë kësaj kategorie. Nona ka metë panderë, nona ka metë pachishkë, nona ka metë paminderë dhe panderë, nona ka metë jashtë të shpijës, nona ka metë naltën hajën, ka metë nona të shtëpijë e plegjëve, ka metë nona dhe baban rukë, ka metë lena panderë prej mesës dhe prej nusës, një ditë me e ja kushtun më të, më të më e qëta është prave t'i keshkura e thë nusës zotë fa sa zonën mirë a urutë e të morsin me figuritë edhe ajo do t'i bashkan gjitët asta i kulture edhe verën do të ndërën një ditë më të më të më një ditë gjonër mole ato shka e kanë shpik të atin manës janë shka e ndërën një ditë më të më të më të plakun shka e ndërën një ditë më të më të më të verën ver. ka sila kultur për shto në popull e im Edhe pas 20 vite me radh, si ta ngrihesh për shajs, do mënjes fjalën e Evrop. Edhe pas 20 vjet që po vin, si ta hajsh uh, si ta hajsh iani ditën pikën e drekës në sopër fjalën e Evrop. Edhe pas 20 vjet që po vin, si ta kishë pasul i shkim qendror në soprun tonë fjalën e Evrop, tet morsi, shtat Jupiteri, gjas Saturni, pes Neptuni të kanë me qenë kejt festat e tua me tëllën kemë u mërë ti e s'ke me ditë majtë mërami se kush je ta zë dhe vitët që povinë pëndokën shumë kërër e a jote a e uruar e atë së tëtë mërësit kërë të rije në rëmë do të rije ullën në karikë të di kambët në astal njënë në bëqetërin duke e lezu gazetën ekspresit kelli duke e lezu gazetën e bildi duke e lezu gazetën zë dojë që rë duke lezu gazeten dhe la sera duke lezu gazeten frankfurten algemajnë e tajtung se aje din e din mo gjermanisten e din frengjisten e din kulturën e frances e din kulturën e da vincit e din kulturën e asa elizabeth taylorit e din kulturën e fakturja principalit e din kulturën e sofia lorejnit aje sofia lorejnizot edhe majtë smrami tije si verë si verë basislosë kur t'ja lipë është një nj, nj gotuj me t'a qitë, për vasë i zlosë, vasë volim si habën, në vasë a i zda bite, edhe më te e për nuk kesh kam i diskutu për më te, ja ke oru ti testat e qitë rëkuj, ja ke qunë qënë këferin me modat edhe, edhe regullorët e pestimeve t'huja, e mësë politmo, a i baba jotë, a i që ka qenë mratë në shtijen edhe, e dhe t'jo nërkuptimin e diktaturës, po a i që ka qenë në zëtni, reja ati edukuar në gjami dhe ati e dukuar në abdes e ka prit verën e vetë gjithmonë mëngës para si didel gjumi ati a ka afru le genin edhe kafën të konta ati më respekt a që u ka mor abdes me ujën e vetë mëngës e ka përcel të gjamia e ka prit ajet gjithmonë për gjamiës kër të venë me kafën ndonë i ka bon derë dhe i ka bon sa i gi mirë pa asaj verën e vetë nuk ja uronë të të të morsin pa asaj verën e vetë i uronë të diska qëtërsem që ka uronë të I a i verë i asaj jauron të fitër bajramin A, a i verë i asaj jauron të kurban bajramin A i verë i asaj jauron të shkurje me babës asajnë hatë I dhe shiron të asaj i dhejke bia jeme Allahu gjëllë në gjërërë në mbrofë me prej gjithat këshiave Kuskojsh me fletë në kësham Kërëja Allahu la në bia Bia mësë hëtë shplut Bia mësë hëtë hëllë Veshë bia jeme mirë Hëtë hëmë në të ka gjëhënëm nësër Për q Edukonte ata mirë, edhe ajo i bën dhati sa i gjim mirë. Kadal kadal. Më folim mbahë këtu, në numërt mamb, njerëz ve ju vinë këto fjalë tithëta tepër. Ju vinë këto fjalë tithëta, sidomos trive, treja, thon ti hoja, spudica të stan. Perdat swol në vekiz, s'u ka zgjuar shikëz, puna sulmon, kadale. Kë njerëz që pas 20 vite janë këtu. Nuk kemi të fol personte, janë këtu janë këtu me pa, janë këtan me pronëturin ia se çka ka menduar. Kërse dhërri është pak ma dhërë ndështëta Kërse dhëtë e gjikimit është pak ma dhërë ndështëta Ama rahmeti Allahu Jelle Jelaluhu Pra pa është prezent Pra të njerës të silët e shtrinë dhërën Për pranimin a rahmeti të Allahu Jelle Jelaluhu Vë Jelle shënë Tëtënë lëdhaidhu Tëtënë lëdhaidhu Ja men nalë shahwatehu Min al-harami Vë jabkha l-ithmu vë l-aru Tëtënë një poë Këto knatësit e kësa i bote morin fund një ditë, othi që me knatësi barku në ke mush mirë. Kësa i bote dhe në ke mush prej haramit, prej knatësive të zërë gjenë haram. Je knatështë të lujtë karta mazdarke, e ke ka përci në asën me karta mazdarke, me zhlisët e gjemati ton janë mush me kartaji, gjumonëve në falë karta lunë mazdarke. نمازینے رمضان رمضان ترادیا ت فال ما ترادیا و شگلون کارتا رمضانینین رمضان کے پین پی پین الکال دم تھنا الکولا یا منال شهوته تفنا اللبائذ یا منال شهوته من الحرام اوتی چکہ با حرام و کہ مش بارک و کہ نہ ایک کنوس مندالو مت اللہ جل جلاله و جل شانہ Këto kënë atësini ditë për ditë dhe morin të fundë. Kushtë jetë, jesën di gjona. Ua jëbë kal ismu wal aru, ka me me gjunohje dhe marja. Kanë me thamë generatat për tije gjithë monë të masë. Kushtë ishte a i filoni? A i filoni ishte baj që shkoj ke mas grave huja. A i filoni ishte baj, a i filoni që lunë të kartët gjithë notër. Që daspe, nje fatë komaregjien apaj, profi komaregjien ka qenë. Kamë më gjinajë dhe turpi edhe marrja gjithmonë na drejt. E ka vazhduar dietari thot. Sabqa waqibu su'in ba'da ladhatin ba'da khat, ba'da khatimatin wala khayra fi ladhatin min ba'daha an-nar. Yesin ka thon. Kur jo çetësen nuk jetë me ktimë digjanave. Fundi e kësa i botet merë me vete e fanëve nuk ka lezet masa ti lezeti që ka zarmë gjehenemi masë s'ka lezet në ta s'ka knasin ta masa sa i knasin e si të kënë zarmë gjehenemi ikë prej aramit ikë prej adeteve të huja mos i merë lakmi ditën e bajramit në ndesën e sabajt bajramit sa aja fesut vitineria ative shokve po a murën pjesë në bajramit e ma jo a ja u fesut të të morsin me gra me qika me reja me... a ja fesut po a do të morsin pjesë në baramin e kurbanit dikush jo, kush po del ma i menqëm kush po del ma i menqëm kush ma të lem po na me siguri ma si e argat mu të lakje i menqëm ma si e merë shatin e shkon një ja apunon arën e huj e ja trosit barin mirë e ja vushrojt me mir, dhe mirë edhe ja ujitë, ja dërën pregolat, ja ban hajma li ja ban arën përmerat e arën tonë e e kelon pa punu A kurdvene vaje ai me shatëve rat, prap arëve atë punon për arën tonë nuk rinë me siguri ti maj mëshëm. Në mëksai, në mëksai prap skapo. Mëksai, më stile fjalme, mëksai bisede, më stis yëgimi, çato njerëzit të cilët janë futën gjunoa deri në fund, ka thonë Allahu Kurani Kerim, "Idha udkuru, idha udkura qazathu al'izatu bil'iqab", kur ti e përmendës atë, s'ka, hoja, çe prat kam e skufr. Sut ka, ka thonë Allahu Kurani Kerim, "Futat wa ma fa'lun gjunoa për natë. Dë fëtë, që i tani fëtë, ti je u së tari jemë, nuk gëzën me traftuli, jeti hoqën që i pëfëtë, të e të marë se më së me pestua, dita gruës më rëhej, dita e në nësë, që i së mështë më pestua jo, unë së shën dhe prapë për e teki. Në islam, nënë e ka të e të marë së 36 në 5 ditë. A i sotë asaj për dita u qëve flepe? Po. A i shtrotë asaj jastiki nga dora e nës A i baf asajnë dherë, qështë e meriton me bënë dherën? Po, a bajtajë në shpinë të vafë? A bajtajë në shpinë të vafë? A bajtajë në shpinë Frankfurt? Asniherë nuk i ka ndohë. Një gjallë e murë në në në dhe. E nejnë shpinë, plak ishte në në në të vëqare. E nejnë ka, edhe u sëllë ke u kolla qabës të vafë mi bënë. Të vafë në në sa më në në shpinën e gjallë. Ishte në në në të v e logi gjallin e vetë se ishte e smut urinën thënë e manë të nona e logi gjallin e vetë urinojn e urinojnë të eshet e ati mësë i e krev të avafin ju afruj gjallit u merit abdullaj ojë biri zëtriut malë të olit a i kam dalë sa në në shakut në krate të avaf me në në në krate a i kshiri njëher edhe i thaj në mahi e hasanah Tha nënës jake bonit mirë. Ukri. Tha nënës jake bonit mirë. Tha, a dhe tashtë si ka ndalë haku ta. Tha, jake bon nënës një të mirë. Nise vapë, e kërë, jake bon nënës një të mirë. Nuk shkoja e man të nënën në kravë dhe pritë të halë më abë. Kure pas e po pritë halë, ta pra pëtë kanëzoj halë, gjale asë të berit. Tha urnës, ta zotëri. Tha ndë gjë mirë, pra. Dhe kur ke qenë, ti në krajnë e kësaj. Kur ke qenë, ti në krajnë e kësaj. Qështu e ki lakë, prejnin edhe krajnë e kësaj, si kjo është ka ta ka lakë, prejnin tije. Ajo të kënë i këtije këngë për më rritë, a ti jetu pas dëshirë që i kjo të vdese. Apo prit halame të kalzua. Që për të kalzdoj pra. Kur ishe ti në prejnin e kësaj, në harmoti, e lakë që si ti, si kjo është ka të ka lakë. Ama ajo iknoi ke kangat mu bopasti. Ajo iknoi ke kangat mu bop lakatuni. Ajo ikong ke iknoi ke kangat ti mu bop vezir. Ajo iknoi ke kangat fiketi si mu bop sultan nolos. A ti e lagje. A ti tash po e bon kra me bon tavaf edhe putu ozot kur talis e he ke piksai dunjë. Sa wallahi billahi tallahi tash tu kam qen tu mendu, sa po e di tash ka qen tu mendu tha. A, nuk kanë kjo punë për neve e pa njëfë shme hakit të e thonë në desa a që shtu i dilet haki nonës të thonë në desa pra nonës hakit nuk i dilet e do kri ashtë teme mbirlën ajo e ulemot të rikun kanë thonë sa kanë thonë sa mundesh me afru mas shumë ti mundesh me afru dheri me një dhenë si kja u bajsh me dhije diqish se tja të i dhërë dheri që kan thonë, të kanë thonë mujtët më ardhë njeri edhe kjo nukaj mëgj Ato me besu se ti i donë të dit, edhe kanë sonë se këtu bërë të dishka. Kjo nukaj e vogërë, kjo e mëllë. Ama hako të mi dojnë asë të jarën. Pra në islam, nëna hipët në kratë, bërë të avasë me tërë, i dërëmë kejtë që ato se ajo a nënë, se të ka duru të jale, oma gëtë 60 minutatë të bërë të avasë, ka bëjtë në bërë. Këtë sisteme kemi në, kemi shku sistemin e hujë, në që të rësen shka i keni afru nënës për 8 mërës, po edhe një busë qeshje, pra. Na nuk i kemi afru vetëm një tuflullë, edhe një busë qeshje ja kemi afru. U ta shëfim, shka u po, që shumë busë qeshët ju? Shka u po? Pra, në gjoni mirë, nëse ju jeni atër gjinonës, ja keni afru për 8 mërës i një tuflullë, edhe ja keni afru për 8 mërës i një busë qeshje, këja e ka kuftimin se ju me 9 mërës, Delin shtatin manës, vitit kaluet, vitit arshëm, ja kini këthia sa i shpinën. Ma se sot një busë qeshe ja pa një afru, 364 ditë qera shpinën ja kini këthi pra. Na në islam nuk e kemi këtu jetën. Na në islam nuk e kemi, jetë ajo nuk anë këtu. Jete ajo në andrishe. Ne edhe në gurbet kër nga merë më allu i për nënën, kushe ka për jetu dhe për babë, na dhe loti sinit prej gurbetit, edhe a gjithë tufja e lullës jafrojmë nënës, a shramja e pikës lotit prej sinit ton, Allahu gjëllë gjëllë shanu ka thonë në në fanë ton, se qaj o pikë leti për shqimin e balit nënës prej gurbetit larkë, kur të nërmolli a shqiu i cili e shqim zarmën e gjëhnejmit tanë nësër. A një urnët i pra me një tuk lune dhe me një busqeshje Një herë në të një zarmin tërnë I cilë a shkall një një vjetë për të kushkush që hendemi A shkall një një vjetë tjera për të, të, të mëzhi Shime si të mujhme shim A këni në dhe gjurë që matri e mindershëm Se filonit kryu ka kalë jarë me e kanëshim me lune Shpija kryu ka kalë a këni një A këni një që plemi e kryu ka kalë filonit ka të nartë me lune kanë shim, A këni nj A kini mdë gjutën e arë, se kura kanë shpia filan, ka të narë, ja kanë shimë me busjeshe. Kanë shku këla zarëmi, janë busjeshe, zinë, a, ishte shimët, kise na, u busjeshe më na. na. Nuk shimët me busjeshe, zari gjehënemit, zari gjehënemit, shimët me lotin e sinit, për apetitët e dashurijës, ndaj prindin, ndaj nanës edhe babës, që ti ju ke banë shumë, da me të mloja, ju ke banë shum Time, shka podon me la këta? Podon me la me kulturën e lefsemburgazve. Podon me la me kulturën e francesve. Podon prengjisht murat zëzit, shqip i thojnë me nënë dhe me babën. Prengjisht, ha? Jo dhe jam i dazho. Jo nash një manir. Vete në manir islam e mujtësh me kri. Largonu prej tabijateve të ative shka fjanë të hu, hu, hujtë të uja. Largonu prej tabijateve të ative që kanë morë kanë morë hovë programikisht me ifuta biadatet e veta te ju ka thon Allahu Kurani i Kerim wala ntarda ankal yahudu wala nsar hatta tettaba millatuhum yahudit kjo ka shtret kurs kam shen pajtim derisa ju nuk thoni po tabijatet e ju ne meniren e festave ne meniren e besimit ne meniren e veprimit ne meniren e rregullore ne meniren e jetes per ditme ne meniren e orarit ditore per ju do ta marrin nuk kemin ne atoren pejtones ne te kemi dor kur ta preroni ketan do te jend knacur me i ditë për ditëve një ushtri e i brud disa robë prej një lufët e rab, të Rasullullahi të, të Arshti Umar radhjallahu ta'la anu edhe ato robë kishtë e bura dhe grab zonën Rasullullahi ishte në qëtë me zlis e ban këtë hadis Arshti Umar për shkak se ishte prezent ati e pan një grua prej e robreshave Në mesin e rëvve qërkullon të shpejt. Në edhe së jonat e rahmeti Allahu gjëllë gjëllë huë gjëllë shëllu. Qërkullon të shpejt. Duk e qërkullon mesin e rëvve e gjithë një fmit vëvëll edhe e kapi ata vështeti për barkun e vetë edhe shpejt e shpejt javat gjinim. Javat gjinim edhe e shtrengojim mirë Rasulullah al s.a.s. ju fa sahabove ta është shokëtemi, ome të jamë. A të raune hadhihil marët e tariha të në vela dhe hafin në nërë? Fa, a për shqipt një që këtë gruë? Fa, a me ndoni se që kjojt dhe qëtë gjallën e vetë në zërë më të nëherë? Që kjojt që ngajt i si delja maskinjit në bilik, edhe e gjithë shmijën e vetë, e mështek e mjën për barë, ko dhe javatë gjini në shpejtë në shpejtë, a qëtë që këtë anë zërë? Kull në la, o Allahi! Fa, n falli. Fëa so, yohi ya Rasul Allah, Fëa so asli hertë se të, Fëa Wallahi, so, Allahu Allah Jelle Jelaluhu përteh, Yeni madhim shemme yu qitë në zharmë në jëhneimit, Se fmiha iksa i për në në në vëtë. Kushtë se ka të qërë dhë dhë aksa i më prapë. Fëa shikni yuh tërësishme, Amendoni, Se që këz ruhe fmiha në vëtë në të qëtë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në se aja është maj më shiruashëm, maj më shirëshëm për juve, se që kjo nënë për gjallin e ratë, pra ma si është pak. Të të thot, ki zot, ki, ki kri juës, ki Allah, të të liti falim e nga thëmë këtë shpitë ti, nuk arë shaj, më nëzit pritë nga qesën gjëhenem, jo, më nëzit pritë nga stijën gjëhenet, veç nga ka pak i bojmë dëpunë, nga ka pak i bojmë dëpunë e nga rkojmë vetën Për Allah, Allahun Jalilu Të aje ashe dhe ma dhimshme Jumë vëmë yu qid nëzharëm jëhënemit Se që nënë a jëhënemit Iza këna jëmë Dítën e gjëkimit Shpatimi musliman Vë dhëtë bonë Gëtë monjir për jëhënemit Nga rahmeti Allahun Jalilu Vë Jalilu Jalli Gëzonu me këtë hadith. Gëzonu se jeni muslimanë dhe keni drejtë ta më ugzu. Ka thon për çdo musliman, Allahu jallalu do ta shpëtojë niu jehudi edhe ni krishterë. Ni nasrani. Do të thojë Allahu muslimanit se çiqian zhbën tan xhanem, haq xhenet. Gëzon, banë bayram kur të spija me çajin së rëndin të spiës banë bayram, banë. O ma kurta banë bayram kur ta, ta festosh, mos e festosh takmar. Por të sëje, hirë jenë gjennetë dhe mbrojë që e nga zamë i gjennemit edhe më të tajë mëslu i kartë a mënëja Më të në shëshbëshin mënëjarë me lu i qëkajnë atës ato, gjokera Për sëje, ditën e kiametit Allahu gjëlle zelalu hu ka me prunë i jehudi edhe ti i krasë me ten Ti e ditë sësë përshko në gjennem që ketë përshkojnë vanë ta A shko në gjennetë ti Po mësë dilë për gjamije me thonë, me thonë muhabet, thon, muhabet mangupi, muhabet banditi me bo. Shka pëtani një? Apar kinez ka apë? Rahat, rahat, adi. Në fushën e gjinohë dhe të në qarkullonë, në të qështë kirishe qështë. Apar kinez, apë, e murë zotin e matonë. Ato komunisat të cilët nuk e kishën nga i lene fesikë, Kurdoje jemi arfjetuse, ditishtë ja bojnë, vetëm mekon do t'ja bojnë çishkamun e qefrnë ja bojnë. A intereson ta jetë t'ja bojnë ato që shik kan qef me ja bojnë? Ka as ki e balla. A je muzuta. Shele burra. Janen e as i vogël. Tumpalni. Janen e as i vogël jannet e as i zon. Ama jona kuptimi janen e as i vogël siku me hiti edhe unë, jo na kuptim. A janë as i vogël se xhameti mutlak, ama i vogël se janneti. Mutlak ama i vogël. Ai semecenim. Semecenim. Aty ka shqyer zot me kunosha. Grope muzhen me zarnje heme tendezon 3 versi si pa hadithit. Nimi vet me zarnim, nimi vet me muskush, nimi vet me undhi. E pastaj ti ke të absherën zënë me hire ona si kemi si ta meritojmë Zotin e ambroh për atë dënimi të gjithëve muslimanëve inshallah. Mirë po duhet pas shumë kujdes. Duhet pas shumë kujdes. Pse m'ai vogël ai? Pse m'ai vogël? Po mirë be vllave jam i dashur. Ti e ke me 1.5 hektar feta ku kanë gjenë ashi rall tranim. E pa, po, mi thas kur kur prishim tas apo duhet të fësi 1 hektar i mala. Kur i thim thas, "A do fësi 1 hektar duota?" Jo, tres ngushta ti. Ato ska rimuk, no, çafim tas. Një lëvor biçetrën, shkrep, si tipom trusëm. Ja ne. Të mbalni un jam jammi, po nuk e unë po duam e fonga, un jam jammi, po e sab. Se jam the unë po shpjegoj fër. Do të afanjë gjithë me për juve, po ju mirë në çishme e famune se kanë Islami ta sqerojmë se tash oborrin këtu donja atma kë i çeh me pas at vogël. Dëshira e njerëzit me çishën, oborrin, po. pra. të spija, spijnë kë e kia. Njerëzit ata kanë çeh me pas obor në mal, obor në vogël. Në rregull, obor në mal, m'pajtim apo? Ekse obor në mal t'ra. T'ket kamu sjell, t'ket kamu knoç, t'ket më ndërtu diçka, t'ket me bëj Standart, këtë me mellje shildi shka, këtë këtë ku mu hun, apo këti madhi, madhi, madhi, madhi regull. Po tham fjalli, të thamë një fjallit të gjemë të dojnë, mështë ta incidojnë, heç. Qëtë punë e krimë, mëre me menë qëtë i me të cu, me të qitë, me të baza, me të bohor, të ta e kanë provu njërë zinë burgjët e anë mikut. E kanë provu njërë zinë burgjët e anë mikut, kur s'kanë gje qish me edhenu njerinën, e kanë shtine vajtore e kemi hojën të në gjallë, hala. Këpër gjëmotën vazhdojnë, mësë e në qizoni, për ju e vazhdojnë. Po dhe ku për pra ju wstari, të qekën, prakë ju mësë e kujtoni gjëhenemin, kulli për bëstarin, masë e kam vel bëstarin, ishte gjekën, veshtë, largonu pak. Jo këso, bura, shka di shka ma shkrat, shka di shka ma papëlqishme, shka di shka ma për adësirushme, shka di shka ma hëtarat për nëmçnimin e ati, si e kamer e sa nësë qitë sa të muq halim të laëti o të kuulluahel më më dit o bura i do të isojmë gjehënemi të nësa o muqe do të soje o zërë a ka hala thua ti pëmira a ka hala pra muqe të një dit unë po të pisë që të të senë dhe për e kritjer si në sotin pra të shpia a ke o bor prap me o borin sa shnik i ka tre po të pisë pra ndri që hala ma, ma bus a ke jo gjak të shpia U gjakë ku gjegëm druhë Aja sa u borënja shimala U gjakë janë kjër, sa sa i kjo është sa sashi Sa druhë për izatë zotit i ki gjegë ati Se sa mushaj Pëti shtaroz vetë që i ke Sa druhë kruja jote ka qita ti shtaroz vetë qare Edhe në, në në jeme A mushaj, a, mushaj? A, mushaj? Jo bra Gjekë ku gjegët duk mushët ku lajo bura Po, po pis, di të të nële, për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë طاقي جار يا كستين ملهنا اموس جيكستين ملهنا تيم جيكستين جيكس موش تشبي بو جاني مينوكموسن كولاي راي ساي كاشندرو مشكليتا واتان جا نمشوا تين كدنيو الا سوقان موس خلاصو كان موس الله جل جلاله وجل لسانه بريتي مندي بريتي دني ميتاش پر چكا كا مسلمانه امبروفت ان شاء الله, الله الله جل جلاله ميبوف النصيب رحمت نتي كد بوت Rahmetin atin vër. Rahmetin atin mëzvurit in shahallah. Lillahi l-fatiha.